Розділ одинадцятий, який звідомлює про рішенець Козацької Ради, про перетворення Симеона та про порушення таїнства сповіді іеромонахом Петром. Вогонь гніву погасив сірко, чи, певніше сказати, його булава, яку він підняв у гору ближче до сонця. Вогонь гніву погасив сірко, чи, повніше сказати, його булава, яку він підняв у гору ближче до сонця. Всі попередні кошеві отамани, як от шкура, ждан чи шашель, за символ отаманської влади мали довгу патерицю, як у священнослужителів, а в сірка була своя булава, не взята. Із з яких часів. Про ту булаву ходило багато чуток та здогадів, бо, звичайно, на позір залізна куля з руків'ям завдовжки у лікоть видавалася в сіркових руках легенькою, як пір'їна, а коли він підносив її вгору, то наливалася неймовірним сонячним свіченням. Зберігалася сіркова булава не в скарбниці, чи церкві, і як усі військові клейноди, а в курені Кошового, хоч ніхто ніколи й не бачив, де він її ховав. Цього разу теж так здалося, що не сірко підняв булаву, а вона сама злетіла вгору, піднявши його руку. Злетіла, засвітилася на молодому весняному сонці, аж бузьки пореззябали дзьоби. А що вже казати про козаків? Завмерли всі як один, сірко говоритиме. І він звернувся до них з такими словами. Братія моя Люба, отамани молодці, І все військо Запорозьке низове, Від славного старого вояки до молодого козачини. Ви багато всього набачили в цьому світі, Добре знаєте звичаї наші козацькі. Тож скажіть мені по правді, чи бувало у нас на Січі таке диво, щоб ми когось комусь видавали? Не бувало, пане Кошовий, не бувало, загукали козаки. Хто прийшов на Січ, той наш, і більше нічий. Немає гіршої ганьби, як продати товариша. Сірко опустив булаву, вона перестала світитися. «Ми сірому простого нікому не видали», – вів далі Сірко. «Ані козака голоту, ані баніту нещасного, а вони хочуть, щоб віддали їм царевича. Буде це, панове запорожці, тоді, коли рак свисне голосніше, ніж... Реве наш поріг на ситець. Не вийдемо, не вийдемо, пане Кошовий. Хай нам пір'я виросте в роті, якщо ми візьмемо такий гріх на душу. Братія моя, мила та люба, говорив далі Сірко. Це ж таке діло, що тільки почни. Сьогодні ми видамо царевича, а завтра Москва нас усіх розтягне по одному. Їй що не дай, то мало, пащика там така, що дна немає. Ви ось погляньте на цих двох бороданів-пестунів. Сидять тут у нас на всьому готовому, і все їм мало. Їсти дай, випити дай, охорону дай, царевича дай. Та скільки ж вам влазить у пельку? Сірко з докаром глянув на московських послів. Сотник Чадуєв ніяково теребив у тремтячих руках царську грамоту, не знаючи, що з нею далі робити. Звичай вилів Кошовому давно її взяти і низько вклонитися послам. Але він наче й не думав цього робити. Щоголєв, понурившись, дивився собі під ноги. Біля його чобота митушився стривожений чорний жучок. Притрушуючи майдан свіжим піском, Хтось засипав його норку. І тепер жучок не знаходив собі місця. «Це знак», – подумав Щоголів. «Голову зітнуть, як не тут, то там». Жучок викарабкався на носок його чобота, Поліз угору, і пірнув за халяву. Сірко, всміхнувшись на здогін Жучкові, Подивився на церкву. Лише він бачив на шипці вікна Білу цятку від носа, Що притиснувся до скла з того боку. Усмішка спала з лиця Кошового. «І на кого ж ви накинулися, Як кровожерливі чокалки?» З докором спитав сірку у послів. На оту дитину, що в неї ще й вус не посіявся під носом, а воно сидить тут бідне у нас, як осиротіла пташина у клітці. Що ж такого вам зробила царева кровинка, що ви цкуєте її, обзиваєте лиходієм і самозванцем? Старі діди-райці зашморгали носами, чухаючи кулаками очі. Значні військові товариші заворушили борлаками, Та й дехто з молодших не міг стримати серця. Утхорика від сліз уже хлюпало в чоботях. А Сірко, як на те, і далі роз'ятрював їхні душі. Він сказав, що Симеон Олексійович ні перед ким не винен, Бо є істинним сином царя. І, щоб розвіяти сумніви, Кошовий розповів перед усім низовим товариством про страдницьку долю царевича. Про те, як і за що його хотіла звести зі світу рідна матінка Марія Іллівна. І як втікали з Москви двоякалік, кривий і сліпий, та безрукий, з візочком, в якому задихалося під ганчір'ям нещасне дитя. «Ви ж, мабуть, знаєте...» Звернувся Сірко до послів. Такого собі боярина Іллю Даниловича Милославського, Государевого тестя. Ну, того, що малий царевич дзизнув по довбежці мискою. «Помір не далі, як п'ять годков назад відповів Щогалів. «Как і то істаскал його царь-батюшка за власі на медні, так он де і окачурілся, касатік». Помер, значит, жалем сказал Серко. А зі стряпчим Михайлом Совостьяновичем: вы ли ж лыбонь добрый знаёми? Помер, знов відповів Щоголів. Давича окалел милок стряпчий, визнемождінні синім. Ну ось ещё один, зітхнув Серко. Отруїли Такс. Стара пісня, сказав Кошовий. А те, що цариця Марія Ілівна віддала богові душу, я й сам знаю. Сотник Чадуєв з презирством дивився на щоголів. Однак тому було вже байдуже, як на нього дивляться. Голови зітнуть обом хоч і з призирством, хоч і без нього. Сірко знов звернувся до товариства. Чули? Усіх свідків, які щось знали про Малого Царевича, отруїли. «То робота бояр!» – закричали козаки. «Від них усе зло на світі!» «Так», – погодився Сірко. «У Москві ніхто не помирає своєю смертю. Там канають або від отрути, або на лобному місті, від сокириката. А вони хочуть, щоб ми віддали їм царевича. «Не діждуться!» – загукали козаки. «Доки ми будемо з ними панькатися, відрубаємо їм руки й ноги, та й нехай чухрають у свою Москву!» «Але спершу хай подивляться на царевича, тоді й знатимуть, який він ошуканець. Хіба ж ошуканці такі?» Нехай подивляться йому в очі недовірки. Може, вони й самі пройди світи, а не пасли. Нашкрябали грамоту, зліпили печатку, підробили царевий підпис та й носяться з тим папером. А давайте закличемо до них царевича, та й побачимо, якої вони тоді заспівають. Козаків знову студив сірко. «Не царське то діло по Майданах та Радах волочитися», – сказав він. «Надійде служна година, і вони самі побачать його. Тільки тоді вже нехай нарікають на себе. Кожному відплатиться по ділах його». Розтривожені вкрай козаки наполягали, щоб показати пройди світів зараз, не чекаючи, поки царевич захоче з ними стрічатися. А Шибениця, вона ж ось, поруч, давно за ними плаче. Гей! Гукнув добрий вечір до тих двох козаків, що сиділи, звісивши ноги на Шибениці. А ну киш звідти, там зараз без вас буде кому-то ліпати ногами. Чадує і Щогалєв цього разу не прощалися між собою, не обіймалися, не цілувались. Хоч Тхорикові Дуже хотілося ще раз побачити Текумедне видовисько Вітерець Донець Давно висушив йому очі Тхорик весело дивився На бородатих послів До яких нарешті Прийшов Амінь Чадуєв стояв з гордо Піднятою головою А Щоголєв потупився Скис До того ж Піддячний побачив, як з-за халяви його чобота випав з жучок і вирячив на нього перелякані очі. Виходило так, що коли щоголіва зараз повісять, то й він, ні в чому невинний звичайний жук, загойдається на шибениці в чужому чоботі. Жучка врятував сірко. Він пояснив козакам, чому зараз не можна вішати москвинів. Братіє моя Люба, славне військо Запорізьке!» – блиснув кошовий булавою, піднісши її ближче до сонця. «Я поділяю ваш справедливий гнів і також обома руками за те, щоб наклепників царевича покарати найлютішою смертю. Але ви забули про одну вельми поважну причину, через яку ми не можемо цього зробити». Песиголовці, передбачаючи, що від запорожців їм не буде прощення, заздалегідь подбали про свої шкури. Вони ще в кишенці захопили в заручники наших з вами братів – панька Лучку, Гавруся Мережку та Гната Голоблю з двома військовими товаришами. І відпровадили їх до гетьмана Самойловича. Крім того, гетьман ув'язнив ще кількох моїх посланців аби всіх цих чесних лицарів стратити, якщо скоїться лихо з московськими послами. Тому моя рада така, щоб зараз не позбавляти їх життя, але й не відпускати, поки ми своїх не визволимо з гетьманського полону. Нехай сидять у нас під вартою, а далі побачимо, чий батько душі». Козаки погодилися на таку отаманову раду. Бо хтось ж віддав на потолу своїх побратимів через якихось московських приблуд? Гиря, Костогриз, Іваник і Вовкотруб під командою Харка Білецького повели послів до грецької хати. Сірко подав знак і романаху отцеві Петру, що він також може піти. Після того Кошовий знов звернувся до запорожців. Чи не пора їм, лицарям славним, покликати в гості гетьмана Петра Дорошенка, щоб він привіз у те, що справедливо належить січовим козакам? Мова про військові клейноди – Корогви і Бунчук, що їх колись відібрав у Юрася Хмельницького воєвода Ромодановський, а потім а вони потрапили до Петра Дорошенка. Сірко нагадав товариству, що Дорошенко доводиться йому кумом, тому повинен прослухатися запорожців і привести клейноди, бо їм місце не в Чигирині, а в Січовій скарбниці чи в церкві Покрови. Сірко поглянув на Покровську церкву, але по той бік вікна вже не було нікого. Із церкви теж ніхто не виходив. Лише отець Петро зупинився на паперті, наче боявся переступити поріг своєї храмини. «Мудре слово речеш, пане Кошовий!» – загукали козаки. «Без клейнодів ніяк не можна! Немає клейнодів, немає і волі! Без клейнодів ми ніхто!» «Вели, батько, вже зараз писати листа до кума Дорошенка!» Сірко подякував товариству за довіру і знов поглянув на церкву. Отець Петро прочинив важкі двері і боязко ступив на притвор. Зайшовши до храму, і романах подивився на вікно, де мав стояти Симеон Олексійович. Там – Нікого не було. Він роззирнувся довкола, але в сутіні також нікого не помітив. Отець Петро, тихо, майже не торкаючись підлоги, підійшов до Стасидії. Це було особливе місце у церкві святої Покрови, різблений із дерева, пофарбований в зелене бокун, де вистоював службу кошовий сірко. Отець Петро, сам не знаючи чому, насамперед придивився до Бокуна. Нікого. Його погляд побіг до Тетраподу, Солеї, зачепився за Амвон, піднявся до царських варіт. Звідти на іеромонаха дивилися лише намальовані Матей, Марко, Лука та Іван. Якби, Евангелісти знали, яке доручення загадав Кошовий отцю Петрові, то дивилися б, мабуть, не схвально. Де ж він? Невже пройшов за? Не може бути. Ворота хоч і називаються царськими, але за них не можна проходити ні царям, ні царевичам. І раптом він побачив розпластаного праворуч від царських воріт перед іконою Спасителя. І романаха пробрав холодок. Спершу йому здалося, що Симеон Олексійович не живий. Та потім отець Петро зрозумів, що царевич молиться. Вклякнувши на коліна і припавши чолом до підлоги, він шепотів до Ісуса. Отець Петро завмер біля стасидії Бокуна і боявся дихнути щоб не сполохати Симеона Олексійовича. Він чекав, поки той завершить молитву. Це було дуже довго. Січовий романах не знав жодної молитви, яка б тривала так довго. Нарешті Симеон поволі підвівся, осіняючи себе хресним знаменням. І отець Петро міркував, як би так підійти до нього, щоб не злякати в сутіні храму, коли людина ще вся поглинута розмовою з Богом. Симон Олексійович тихо відійшов ліворуч і вклякнув перед образом Діви Марії з дитятком. Отець Петро і собі подумки прочитав молитву до Богородиці. Він попросив, аби козацька заступниця скріпила його на дусі в нелегкому чині, що поклав на нього кошовий отаман сірко. І романах сім разів прочитав свою молитву поки нарешті підвівся Симеон Олексійович. Підвівся, трохи перехрестився і пішов прямісінько до Бокуна, де стояв і не дихав отець Петро. Просвітлений молитвою, царевич аж світився в сутінках храму. Його одухотворене лице здавалося отцю Петрові ще вродливішим, ніж було. Помітивши її романаха, Симеон засяяв усмішкою. «Слава Ісусу Христу!» – привітався він. Навіки слава Богу!» – низько вклонився отець Петро. «Виджу, ви глибоко віруюча людина, ваша величність. «Та де?» – якось так просто і по-галицькому сказав Симеон. Аж тенькнуло серце єромонаха. На січ він утік з-під польського рогатина, де його хотіли покатоличити. Не кажіть, теж по-галицькому мовив отець Петро, віруючу людину по очах видно. Мені, отче, випала така доля, що я не мав змоги ні до церкви ходіти, ні за віру дбати. В Москві ще був зовсім малий, а далі поневірявся, прости господи, без Христа і молитви. Оце на січі тільки і спізнав, що таке віра. «А на дону?» – спитав отець Петро. «Стивко Разя, наче ж був чоловіком набожним». Та був, звичайно. Навіть їздив аж у Соловецький монастир, гріхи відмолювати. Але тоді, коли мене забрав до себе, то вже тільки кров лилася. Не до церкви було. «А так, я ту його...» – отець Петро хвилювався. «Я...» «Хтів би вас всі спитати, ваша величність, чи не зволили б ви цейво?» «Та кажіть вже, тут ось уже великий піст всі зачинає, то я туйво». «Ви, отче, хочете застерегти, щоб я не їв скоромного?» «Та де, навіть козаки прицінь їдать все підряд, бо то люди військові, на війні посту немає, але видите, пане». Ваша величність, що вже конче тут неодмінне, то є сповідь. Виспів сповідитися мусить кожна людина. І козак, і кошавий, і гетьман, і ц... ц... ц... цейво. Царевич його зрозумів. То ви закликаєте мене до сповіді? Уже холодніше спитав Симеон, скинувши з лиця усмішку. Він здогадався, що дехто... Йому досі не вірить. «Воно би сій годило», – сказав отець Петро. «Ви коли-небудь сповідалися?» «Де?» – гостро глянув на Єроманаха Царевич. «Коли мене викинули з царського дому на смітник, я не мав ще семи років. А до сповіді йдуть після семи. Хіба ні?» «То є правда», – кивнув отець Петро. «З малолітства, отче». Мені судилося мерзенні митарства світом Сирідство, старцювання, бруд, воші, лишаї Короста, жебрацькі злидні та люті кривди Від мене очі так смерділо, що не пускали до храмів І я стояв хіба що біля церковних воріт З простягнутою рукою Курча їхня мама, прости господи Перехрестився отець Петро А на дону? І я ж кажу, тільки кров лилася та вино, та брага, та піти сльози, поки стевкові разі, як ви його називаєте, не відрубали голову. Оце така судьба мені випала очі. Поки що. О, тоді, боржі, вам треба висповідатися, ваша величність, сказав їй Романах. задля вашої ж благодаті. Залюбки, погодився Симеон. І романах полегшено відітхнув. Йому здавалося, що доручення Кошового видасться тяжчим. Уклонившись, він показав царевичу місце біля аналою і попросив його хвильку зачекати. Десь із-за царських воріт приніс невеличкого столика та круглого дзиглика на трьох ніжках. Сівши на дзиглик, він поклав на столик Христа. Царевич стояв знічений, та не менш розгубився й отець Петро. Перш ніж сповідати царевича, він мусив поставити його біля себе на коліна. «Туйво, ваша величність, це йво!» – не міг дібрати слів благочестивий іеромонах. «Може б ви, Туйво, повірте, мені совісно!» але церковний звичай велить сповідальнику стояти на колінах біля священника. Симеон без вагань опустився на коліна. Отець Петро пояснив, що сповідальник повинен згадати свої гріхи, відверто про них розповісти, покаятися. І якщо каяття буде щиросердним, то він, його духівник, дасть розрішення. Відпустить йому ці гріхи. Царевич з розумінням кивнув і поцілував ручного Христа, якого підніс до його вуз і романах. «Ви сі, не квапте, подумайте, я допоможу де треба». Симеон надовго замислився, з чого почати, що є гріхом, а що ні. «Чи доводилося вам коли-небудь брехати?» – спитав отець Петро. «Кривити душею? Лже свідчити? Когось обмовляти?» «Ні, отче», – відповів Симон. «Все життя я хотів навчитися брехати, бо так легше на світі жити, але не зміг. Не та в мене кров. Тому же маєте якісь пригрішення?» Симеон знов замислився. Маю, відповів він. Три великі гріхи маю, отче. Які? аж загорілися очі віромонаха. Почніть з першого. Мало я сяв боярам у коли був дитиною, сказав Симон. Ну, що мало, то не є гріх, заспокоїв його отець Петро. Скільки ж там того сичового міхурчика в дітвака, як у крілика? Все одного жалкую. А другий? Другий мій гріх. У тому, що я боярина Іллю Милославського лише приглушив тарілкою. Треба було так дзизнути супостата, щоб мізки розлетілися по всіх палатах. Хай би гигнув на місці, сказав Симеон і поторкав себе за розтягнуте праве ухо, щоб і романаху було зрозуміліше, на чиєму боці правда. А ви знаєте таку заповідь не вбий? Знаю. А хіба козаки не вбивають? Здивовано спитав Симеон. Ви ж їх благословляєте на бій. Та хто бо із ворогом? А хіба я з ким бився? З янголами? В мене своя війна, отче, ще не завершена. Може і так, може і так, погодився отець Петро. Ну, а третій? Третій мій гріх, не прости мої очі. Царевич замовк, щось пригадуючи, і тиха сльоза набігла йому на око. Не знаю, як Бог, а я сам не можу собі цього простити. Кажіть! «Стане легше! А що тут казати? Падлюка я послідня!» – схлипнувши, мовив царевич. Отцю Петрові тяжко було дивитися на те красиве шляхетне лице, скривлене щирим стражданням. Та він подумав, що, може, саме зараз почує щось таке, раді чого схилив Симеона до сповіді. Той проковтнув клубок, що застрявлю йому в горлі. І подивився повними сліз очима в душу і романаха. Не визволив я досі із Соловецької в'язниці кривого прокла, сказав Симеон. Він зробив мені стільки добра, вивіз тоді разом зі сліпим Іллею, з того московського гадючника, врятував життя, навчив правильно ходити і жити на світі. А я покинув його в біді. І поїхав на дон. Правда, ще тоді присягнувся собі, що витягну прокла. Розіб'юся, але визволю його з неволі. Та ба. Спершу мав надію, що зі Стевком разею, як ви кажете, очі, візьмемо Москву, я посяду корону, заберу прокла з тюрми, і він буде першим серед царських райців. Але Стевкові відрубали голову, як тій курці. І надії мої розвіялися, тому я й прийшов на січ, отче, прийшов збирати свої надії докупи. Ви ще визволите Прокла, ваша величність, розчулено сказав отець Петро. Головне, вірте у це, віра Божою силою творить дива. Я вірю, тільки мені здається, очі, що хтось не вірить мені. Тому ще раз запевняю вас на цій святій сповіді, що я – правдивий царевич Симеон Олексійович, син государя Олексія Михайловича. І романах благосно усміхнувся. Нарешті він виконав сіркове доручення сповна. Царевич сам відповів на головне запитання, яке мусив йому поставити отець Петро. Він накрив голову Симеона Єпатрахиллю, відпустив йому всі гріхи і допустив до святих таїнств причастя. Та коли Симеон Олексійович вийшов із церкви, щось кольнуло і в самісіньке серце. Він тільки зараз збагнув, що після сповіді царевич змінився на виду. І не тільки через просвітленість, що зійшла на нього разом із Божою благодаттю. А мене шлях трафить, якщо помиляюся, – подумав отець Петро і швидко підійшов до вікна. Царевич, розміреною ходою, до якої привчив його кривий прокол, переходив спорожнілий після козацької ради Майдан. Ні, звідси, з вікна, і романах вже не, п... не добачив того, в чому так хотілося переконатися. Якби він мав такий гострий зір, як Бущіха, то неодмінно помітив би, що праве вухо царевича значно поменшало. Воно не стало таким, як і ліве, але це вже була не та варениця, що раніше. Бущіха з висоти ганебного стовпа закмітила це відразу і від подиву роззявила дзьоба, відчуваючи, як з її лона викочується ще одне велике Тепле яйце. Пізнього вечора, коли сірко вже хотів задути каганець, Щоб заховати в чобі церешку, Нічний метелик буцнувся ріжками в шипку. І вогник на каганцеві, підстрибнувши, Погаснув саму сірка перед носом. Це ти, кирику? Заходь. Тільки не наступи мені в сінях на пана горла. Кирик зайшов до курення і злегенька вклонився в порозі. Кликали? Сідай, а я подрімаю, сказав сірко. Кирик сів на ослін, а кошовий ліг на дерев'яне ліжко, поклавши голову на сніпок ковели, що правив йому за подушку. Так вони якийсь час дивилися один на одного, хоч у курені було зовсім темно. Кошовий бачив молодого Кирила Лупиноса. Кирик бачив сірка таким, яким він був зараз. У білій полотняній сорочці, білих споднях і боси. У вусі тьмя... тьмяно поблискувала двома перлинами сережка. Гранатовий камінчик напився темряви і злився з нею, ставши невидимим. Ти... Вже вмієш більше за мене, мовив сірко. Та, то просто жарти. Кирик дивився на босі ноги Кошового і думав, що в тих ногах заховано безліч доріг. Хіба це вміння? А ти що хотів? Прибирати подобу іншого чоловіка? Ти вже це зробив. Ти став Кирилом Лупиносом. «Кожен син з літами стає схожим на свого батька», – сказав Кирик. «Ні», – заперечив Сірко, – «не кожен. Навіть подібним не кожен стає. А ти зробив так, що Кирило Лупеніс не вмер. Він став тобою». «Я не про те. Іноді мені треба прибирати чужу личину». «Навіщо?» – спитав Сірко. Ви знаєте, Кміта казав, що декому це вдавалося сповна, не відрізниш. Сорочка на Кошовому забіліла в пітьмі, як вичахлий попіл у жертовнику. Кирик подумав, що, може, сірко війшов в подобу Велеса, чи, навпаки, Бог Велес прибрав подобу сірка». У кміти на жаб'ячому острові Кирик читав велесову книгу, вирізблену на дубових дощечках. Коли ж ти бачив того кміту? спитав Сірко. Давно. Кошовий поворушив вузлуватими пальцями ніг, щось собі прикидаючи в голові. Чую в тобі неспокій, сказав він. Який неспокій? Так хвилює чоловіка дорога. Або жінка. Та, що стоїть в кінці тієї дороги і манить тоненьким пальчиком. «Їдь! Тобі треба позбутися цього хвилювання. А тут?» «Зараз тут роботи не буде. Все почнеться трохи пізніше», – сказав Сірко. «Їдь! Поки ще є час». «Пізніше?» Що почнеться пізніше? Я теж не все знаю, Кирику. І те, що згодом нам припече, зможеш зробити хіба що ти. Тому, коли повернешся, поїдеш ще далі, дуже далеко. Часом не на Соловецькі острови? Чудно всміхнувся Кирик. Сірко темряви засвітив на нього такими очима. Наче позичив їх у сірка. «А в Москву ти не хочеш?» – спитав він.